Vreau, nu știu dacă voi ați avut experiența pe care am avut-o eu, dar de multe ori când mergeam la un prieten dar meu și am avut un prieten din insulele Filipine uh, care era pictor și a început un tablou nou și are niște picturi extraordinare și a început un, un tablou nou și a început să deseneze, să picteze și așa mai departe și să monteam din zi în zi, mă uit, tot ce camere dar ce face asta acolo? Nu arăta așa de frumos. Uh, mă uitam, nu înțelegeam nimic, erau niște culori, nu avea niciun sens, niciun început, niciun sfârșit. Uh, erau parcă niște culori acolo pe pagină. Și el îmi spune, păi, așteaptă. <laughs> mai așteaptă puțin. Și poate dintre voi care ați mai desenat și ați mai pictat, știți că produsul final, E important și cela, acela este uh, la ce se ajunge cu toate aceste mijloace, cu toate aceste picturi, cu toate aceste desene și cu toate aceste începuturi. Se, se ajunge la un uh, punct culminant în care produsul este finit, este sfârșit, este îndeplinit și terminat. Și vreau să vă întreb, ce este mai frumos un lucru la începutul lui? Sau la sfârșitul lui? La sfârșit. O floare. Când este ea mai frumoasă? Când planta de-abia începe să iasă din pământ? Sau când aduce acea floare? Când este mai frumoasă? Aduce floarea, nu? O grădină. Mergi la oameni uh, acasă și vezi tot felul de ierburi și zici că să cum le la astea? doar niște ierburi de pe câmp, n-au niciun rost acolo. De ce nu le scoate? De ce nu le taie? De facea, vine timpul lor. Și vezi că toate înfloresc, cu culori atât de minunate. Și la fel este și cu viața creștinului. La început pare că nu este atât de frumoasă. Și în parcursul ei pot fi tot felul de lucruri pe care nu le înțelegem. Dar de ce este așa? De ce nu este mai frumos. Dar Dumnezeu, cum? Ce din tablou? Din tablou. <laughs> a avut mai multe. A avut un tablou în care a pictat un leu. Leul din Daniel. Cu aritile. Care ieșea din A avut un alt tablou care m-a mișcat foarte mult. A avut un tablou, și am să ies aici ca să mai vedeți tot, în care era o persoană și era Isus. Și ținea mâine așa. Iar între mâinile Lui era o sfoară desfăcută care a în jos. Și si asta n-am înțeles. Și si după ce l-a terminat, n-am înțeles mult timp. Și si să gândit, mai, dar de ce este Iisus legat cu o sfoară care El a desenat într-o formă de inimă? Sfoara era legată în... Uh, sau încercuia mâinile și si vă imaginați, era pusă după mâini Și vinea jos Doar împletită cumva Așa pusă, nu era legată Deci era putea să o desfacă imediat Dar după aceea Mi-a spus, uite gândul pe care mi-a dat Dumnezeu Hristos A voluntariat Viața lui Să fie legat de noi Să fie dus la cruce Nu prin lansuri Nu prin profunie legată de altcineva și prin funia iubirii. Și a fost un, un, un tablou extraordinar după ce a fost terminat. Lecția de astăzi uh, este intitulată acasă, în Eden sau în ceruri. Și subtitlul este mai aproape decât oricând de destinația noastră finală. Și autorul începe să descrie cu a, un limbaj fermecător, un limbaj atât de atrăgător, Casa noastră. Casa noastră de sus. De multe ori noi ne împotăbuim casele, încercăm să facem din căsuța noastră pe care o avem, un loc frumos. Un loc ca și si un rai pe pământ. Și si, gândiți-vă. Dacă Dumnezeu a creat lumea aceasta care acum este stricată de păcat, dar totuși sunt anumite locuri pe acest pământ care sunt extraordinare. Da. Și poate altă dată am să vă arăt niște poze din Canada unde a, a fost un loc de gunoaie. Un loc în care vă dați seama, nici mirosul nu e bun, nici pentru sănătate, nici așa mai departe. Era urât de tot acolo. Înainte ca să fie un loc de gunoaie... A fost o mină Și vă dați teama, Muntele spart, muntele pe iat, Piatră peste tot, praf și așa mai departe Nu era frumos Nici la început Dar era mai benefic Și după aceea nu era un lucru bun deloc gunoaie. Dar acum a luat cineva o inițiativă Și a transformat acel loc Acel loc plin de gunoaie L-a transformat într-o grădină de flori Și peste tot un mergi sunt flori tot timpul anului și iară. E extraordinar. Au acolo flori din întreaga lume. Și când am mers acolo, am mers toamna, am mers cu o mătușă de-a mea din Austria și vă spun, atâtea mirosuri, încât te îmbătai de mirosuri. Asta frumusețe acolo. E extraordinar. Dar Dumnezeu, dacă omul a creat aceste lucruri sau nu le-a creat, le-a aranjat așa, dar Dumnezeu care a creat floarea în simetria ei extraordinară. Cum ne va aranja el, caminul nostru de sus? În Ioan, capitolul 14, Ioan 14, începând cu versetul 1, spune așa. Să nu vi se tulbure inima. Nu vă întristați, în alte cuvinte. Nu vă spământați. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu, în casa Dumnezeului atotputernic, unde El este, sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus că nu pot minți în alte cuvinte. Eu, spune Iisus, mă duc să vă pregătesc un loc. Vedeți, și mie, și ție îți pregătește Dumnezeu un loc. Un loc care ți se potrivește ție cel mai bine. El îți cunoaște că ce El te-a creat, Îți cunoaște toate talentele, îți cunoaște toate dorințele, îți cunoaște toate plăcerile și el îți face un loc în care tu te vei simți cel mai bine. O casă a ta. Poate îți face tablouri, poate îți face să. sau ai visat să îți faci o colibă în pom. Nu Eu așa visam tot timpul când eram. O să stau printre copaci. <laughs> Fiecare dintre noi suntem diferiți și Dumnezeu știe dorințele ascunse ale inimii noastre și El vrea să le împlinească. Și pentru asta a mers. Și după aceea spune, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și autorul care. Scrie această lecție despre acasă, despre casa noastră, despre ceruri, începe și descrie cum este lumea de astăzi. Că lumea de astăzi este atât de întunecată. Vedem peste tot furturi, jefuiiri. Vedem omul care caută să se îndreptețească. Și în timp ce îl îndreptețește pe el însuși, îl stăică pe celalalt. Vedem acest copil, care mama l-a crescut bine. Dar altul care a vrut să se îmbogățească și fura câte un pic de aici și acolo, l-a învățat și pe el. Și astfel am ajuns amândoi să se vârșească o pedeapsă. Vedem cum lumea nu este dreaptă. Vedem cum lumea asuprește pe cel sărac, pe cel nevinovat și către pate celui care nu a trebuit să o aibă. Și iar pentru mine... Nu este un loc de dorit. Dar în ceruri și înainte de a ajunge acolo spune că toți vor fi o familie fericită, unită, acoperită cu veșmintele laudei și mulțumirii, cu haina neprionirii lui Hristos. Asta vom fi când ajungem acolo și asta vrea Dumnezeu să fim. Toți stânjim după bucurie, după fericire, după dragoste, și spune cineva, dacă dorința noastră a fiecăruia dintre noi nu se împlinește în această lume, înseamnă că am fost creați și făcuți pentru o altă lume. Așa cum am spus, în lumea noastră sunt dureri, plânsete, omoruri, tot felul de lucruri rele. Este și moarte, omul moarte, moare, dar nimeni nu vrea aceste lucruri. Și atunci autorul pe care l-am citat, C.S. Lewis, spune că dacă nu dorim, dacă ne e frică de moarte, dacă vrem să trăim veșnic, înseamnă că n-am fost creați pentru lume ca și aceasta. Și într-adevăr, Dumnezeu ne-a creat pentru o altă lume. Și spune aici autorul, trebuie să avem o imagine a viitorului, a binecuvântării cerești. Stând pe pragul veșniciei, ascultând cuvintele de bun venit spuse a celora care au cooperat în viața aceasta cu Hristos, privind ca un privilegiu, ca pe un privilegiu și ca o onoare suferința pentru El. Vedeți, atâta timp cât suntem în această lume, în această lume nedreaptă, Dumnezeu ne spune: Dacă vrei să ai parte cu mine, suferă și tu cu mine. Că am suferi eu pentru tine, suferă pentru mântuirea altora. Și nu doar de dragul de a suferi, ci pentru că iubești. Pentru că dacă ajungi în ceruri, vei vedea că toți de acolo, toți îngerii și Dumnezeu însuși, suferă și mai degrabă și-ar da viața pentru alții. De aceea cerul este plin de dragoste și de pace, pentru că fiecare personal, mai degrabă, mai degrabă ar muri pentru celălalt decât să-i facă vreun rău. Și de aceea Dumnezeu vrea ca de acum, de acum noi să începem să avem familii fericite, familii pline de bucurie, familii în care dragostea stăpânește și nu egoismul, noroc, no. în care copiii sunt fericiți, în care copiii sunt învățați să facă dreptul și să fie păziți de cele rele. În care ei să ajungă ca mai degrabă să moară decât să facă ceva rău. Și atunci va fi unitate și va fi fericire. Deci așa este în ceruri. În acest loc, cei răscumpărați îi salută pe cei, care i -au, pe, cei pe care i-au îndreptat spre Mântuitorul Înălțat. Vedeți, când vom ajunge în ceruri, atunci ne vom bucura cel mai mult de persoanele pe care noi le-am ajutat să ajungă și ei acolo. Când vom ajunge în ceruri, nu vom spune, vai câte bogății mi-am adunat. Cât acestea vor fi o povară grea asupra noastră. Dacă vom ajunge acolo, căci Iisus spune că omul bogat, lesne sau cu greu și va fi chiar imposibil pentru el să ajungă sus. Pentru că el și-a strâns pentru sine, punându-i pe alții jos. Dar dacă eu caută ajut pe alții, Bucuria mea va fi nespus de mare când voi ajunge acolo sus și voi vedea că cei cu care am lucrat, cei pe care i-am iubit și am dorit să fie acolo sus au fost și ei. Și ne vom bucura pentru veșnicie. Spune că conflictul s-a sfârșit. Tot necazul și toată lupta au ajuns la capăt. Imnuri de biruință umplu cerul atunci când cei răscumpărați stau în jurul tronului Lui Dumnezeu. Cu toții se alătură viosului inn, vrednic, vrednic este mielul care a vă și care este viu, cel care a biruit. Reușești, reușești să-ți imaginezi această mișcătoare scenă din viitor? Te vei gândi mai mult la această imagine și bine ar fi să o facem zilnic aceasta ne va duce cu dorul acolo. Și atunci se va împlini și vom face ceea ce spune Isus: Căutați mai întâi împărăția cerului, a lui Dumnezeu și neplihenirea pe care o dă El. Și atunci vă veți bucura. Până atunci nu puteți să vă bucurați de plin. Și spune că lucrarea mântuirii va fi completă. Și vom fi mântuiți pe deplin de păcat. De păcatul care aduce moarte care duce boli, care duce suferință. Vom fi mântuiți pe deplin. Imaginați-vă ca niciunde în jurul tău nimeni să nu păcătească. Nimeni să nu înjure, nimeni să nu spune ceva rău, ceva care să te jignească și doar să te înalte, ceva care să te ajute să crești, să dorești să fii în prezența Lui. Mica noastră lume Singurul punct întunecat aflat sub blestemul păcatului, în întreaga sa sau creația lui Dumnezeu, va fi onorată deasupra tuturor celorlalte lumi din Universul lui Dumnezeu. Aici, unde Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și a luat un trup omenesc, unde Regele Slavii a trăit, a suferit și a murit, aici unde El va face toate lucrurile noi, aici va fi cortul lui Dumnezeu cu oamenii, pe pământul acesta. După ce va fi ars de focul care va curăți totul, orice urmă de păcat și orice păcătos, cum spune mai departe, va fi șters și nu va mai ști nimeni de ei. Aici, pe pământul acesta, va crea din Dom Dumnezeu din nou. Vor fi păduri cum n-am mai văzut, vor fi animale cum n-am mai văzut. Ochii noștri, urechile noastre vor vedea și vor simți lucruri pe care acum nu le putem. Ce minunată zi va fi aceea. Spune că orice urmă a blestemului este ștearsă. Nu va fi niciun iad care să ardă veșnic și care să le aducă permanent aminte celor răscumpărați de consecințele înfricoșătoare ale păcatului. Vedeți, de multe ori sunt unii creștini astăzi care au ajuns să creadă un lucru foarte neadevărat. Și acesta este că Dumnezeu va arde pentru veșnicie pe cel păcătos. Dar gândiți-vă cu mine. Cum pot eu să mă bucur pentru veșnicie dacă fratele meu, dacă să zic mama mea, copilul meu, va arde un pic mai încolo și se va chinui pentru veșnicie? Nu pot așa ceva. Și cum ar putea Dumnezeu să se bucure? Nu se poate. Dumnezeu va nimici păcatul, cum scrie. Va distruge. Moartea nu este o moarte veșnică, ci moartea, cum vedem și în lumea noastră, moartea duce încât și osul putrezește. Și după aceea, după mulți ani, sapi în acel loc și nu mai găsești. Nu mai găsești nici urmă de os. Nimic. Deci noi țărână am fost și țărână ne vom întoarce. Și si spune cuvântul că vei căuta locul celui rău, dar nu-l vei găsi. Și atunci nici în ceruri nu o să-l găsească, căci Dumnezeu a curățit. Și si spune că nu va fi nimic, nici o aducere a ce a celei ce-a fost, a lucrurilor rele, a durerii, a păcatului. Și si va fi totul nou, doar bucurie, doar fericire, doar neprienire, doar dragoste. Atât. Și spune aici un lucru extraordinar Spune că o singură urmă mai rămâne care poate reaminti cuiva despre păcat Și acesta este răscumpărătorul nostru Va purta pentru totdeauna urmele răstignirii Pe capul său rănit În coasta sa, pe mâinile și picioarele sale află singurele urme ale lucrării săvârșite de păcat. Iar semnele omilinței sale reprezintă cea mai înaltă onoare a sa. În viacurile nesfârșite, rănile calvarului vor arăta lauda lui și si vor vorbi despre puterea lui. Este dragostea sa pentru omul care a dus asupra sa pedeapsa morții. Planul inițial lui Dumnezeu, la întemeierea Pământului, se va împlini atunci când această planetă va, va deveni locuită, locuința veșnică a celor răscumpărați. Și spune Dumnezeu așa, căci așa vorbește Domnul, care a întocmit Pământul, care a creat Pământul și l-a făcut și l-a întărit. Spune că El l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci Dumnezeu l-a întocmit, l-a creat Pământul acesta ca să fie locuit. Nu locuit cu păcat Ci cu fericire Și si dragoste Și si unitate Aceasta pe Dumnezeu Spune aici Că pe acele câmpuri liniștite Pe malurile izvoarelor vii Pe care Dumnezeu le va face Poporul lui Dumnezeu Fără a mai fi străin Și călător, călător Își va regăsi căminul. Vedeți în Evrei, în Evrei capitolul 11, acolo citim despre patriarhi, vedem cum Avram, în versetul 10, spune că Avram, el a așteptat cetatea care are temelitat, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Nu om, Vedeți, Dumnezeu, adică Avram, nu a încercat să-și clădească el o cetate aici pe pământ. Nu a încercat să-și clădească el țara lui aici. Ce a căutat țara pe care Dumnezeu o zidește. De deci, aceea în versetul 14, la 16 spune că cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patri. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea care, din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Adică Avram și copiii lui, Avram și uh, cei care i-au strâns, rugitorul și așa mai departe, au ieșit dintr-o țară, din familia lui și a plecat. Dar dacă căuta această țară să se întoarcă înapoi, atunci putea și avea timp să se întoarcă. Dar el nu. El căuta o patrie cum spune mai departe, pe care a făcut-se Dumnezeu. Spune, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-i este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Vedeți din nou, aici Dumnezeu ne îndeamnă pe noi ca să nu căutăm folosul nostru, să nu căutăm împărăția noastră aici, să nu ne îmbogățim lucrurile de aici. Și lucrurile de cerești. Și să căutăm patria cerească. Căci el a făcut-o așa pregătită pentru noi. În cetate n-am văzut niciun templu. Pentru că Domnul Dumnezeu, tot puternic, ca și în sunt templul ei. Veți cum am studiat până acum? Am studiat despre templu. Am studiat despre altar, am studiat despre sanctuar, am studiat despre toate celelalte lucruri pe care Dumnezeu încerca să ne aducă aminte de El pe acest pământ. Dar acolo sus îl vom vedea pe Dumnezeu față în față. Spune În 1 Corinteni spune Pavel că acum îl vedem pe Dumnezeu ca într-o oglindă și în special atunci erau oglindă din acelea din, uh, din anumit metal. Care încerca să arate fața ta Dar nu era clară cum avem noi astăzi În care oglinda îți arată Și ridurile Și așa mai departe Nu, atunci nu era clar Nu vedeai clar Dar atunci când vom ajunge în ceruri Vă dați seama, îl vom vedea pe Dumnezeu Și vom vorbi cu El Cum vorbesc cum vorbim noi cu alții. acesta este un lucru extraordinar Și de-abia aștept să ajung acolo Să văd mâinile Picioarele lui Isus Hristos, care a murit pentru mine și pentru tine. Te abia aștept. Dar tot, aștept. Acolo cei răscumpărați vor cunoaște așa, după cum și ei vor fi cunoscuți. Adică noi îl vom cunoaște pe Dumnezeu așa cum El ne cunoaște pe noi. Și pentru veșnicie vom, vom crește. Spune că iubirile și simpatiile pe care Dumnezeu le-a pus în suflet își vor găsi acolo cea mai adevărată și mai plăcută manifestare. Comuniunea curată cu ființele sfinte, socializarea armonioasă cu ungerii binecuvântați și cu cei dragi din toate timpurile care și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului legătura sfântă care ține împreună orice familie în ceruri și pe pământ. Aceasta contribuie la materializarea fericirii pentru cei răscumpărați. Și dragul meu, și draga mea soră, dacă vrei să ajungi în ceruri, caută astăzi să-ți speli hainele. Caută astăzi să atunci când greșești și conștiința te mustră, Caută atunci să mergi la Dumnezeu. Caută iertarea Lui ca să poți ajunge în acest loc de fericire și dragoste. Acolo nu va fi niciun dușman crud și înșelător care să-i spitească la uitarea de Dumnezeu. Fiecare facultate va fi dezvoltată. Fiecare capacitate va crește. Dobândirea cunoștințelor nu va obosi mintea și nu va ipuiza energiile. Vă dați seama, pentru veșnicie vom putea crește în cunoștință. Vom putea Analiza în cele mai mici detalii Cum funcționează lumea Cum funcționează eu Cum funcționează mintea mea Așa, așa mai departe Spune David că este un lucru atât de extraordinar Cum ne-a făcut Dumnezeu pe noi Extraordinar Și eu aș vrea să cunosc Cum funcționează aceste lucruri Anii veșniciei Pe măsură ce se derulează Vor aduce manifestări Ale lui Dumnezeu și ale lui Hristos Tot mai bogate și mai pline de slavă, după cum cunoașterea este progresivă, la fel vor fi și dragostea, reverența și fericirea. Auziți ce făgăduință? Adică niciodată, niciodată în ceruri nu mă voi plectisi, niciodată în ceruri nu voi ajunge unde să spun cunosc totul, nu mai am ce să cunosc, nu. Și vom crește continuu. Vom aduna continuu tot mai multe cunoștințe. Vom crește tot mai mult în dragostea noastră față de Dumnezeu și unul de altul. Niciodată nu ne vom opri. De aceea, viața unui creștin trebuie continuu să crească. Și dacă ea se oprește la creștere, înseamnă că scade. Și că nu mai este o viață de creștin, ci coboară înapoi spre cealaltă. De aceea, Dumnezeu ne ajute pe fiecare dintre noi să cutăm pe Isus Hristos ca să creștem continuu. Și spune, cu cât oamenii vor afla mai multe lucruri despre Dumnezeu, cu atât mai mult va crește admirația pentru cine este El, pentru caracterul Său. Marea luptă a sfârșit. Păcatul și păcătoșii au dispărut, cum am spus. Întregul univers este curat. Și un singur puls al armoniei, a unității și bucuriei bate peste tot în uriașa creație De la cel care a creat toate lucrurile Izvorăște viața, lumina și bucuria Către întindirile spațiului infinit De la cel mai mic atom La cea mai măreață lume Toate lucrurile în, sunt și Toate lucrurile însuflețite și neînsuflețite În frumusețea lor neumbrită Și bucurie desăvârșită Declară că Dumnezeu este dragoste. Vezi, când vom ajunge în ceruri, atunci vom vedea că Dumnezeu, într-adevăr, tot ceea ce a lăsat să se întâmple pe acest pământ, că a murit cineva din familia ta, că s-a îmbolnăvit cineva, toate aceste lucruri vom putea spune cu o inimă clară că Dumnezeu este dragoste și că Satan este cel rău, dar a fost distrus. Și nu va mai putea distruge pe niciunul dintre noi. Nu ne, mai, nu ne va mai putea atinge. Și răul nu va mai exista. Nu știu ce viști tu, dar eu vreau să ajung acolo. Din toată inima. Și doresc ca și tu să ajungi acolo. Aș vrea să ne aprecăm pe genunchi și să ne rugăm. Ceea ce spune Dumnezeu pe inimă. Și cine dorește? Haideți! Să ne aplicăm!